Ben sonat, com anem? Molt bé, anem molt bé. Fantàstic. Tenim un dia més en Josep Pedrals aquí amb nosaltres, que ha escoltat una frase i li ha semblat que no era ben bé el que havia escoltat. Sí, doncs mira, l'altre dia vaig anar a sentir un recital poètic, i vaig sovint, és una cosa que fa sovint. Que fas? I abans de l'espectacle hi havia un presentador que elogiava el poeta en qüestió... Com que hi la Laura aquí, avui no direm noms, perquè els coneix tots. <ríe> el discurs era una lluança a la capacitat verbal i imaginativa del que havia d'actuar, i en destacaven precisament la capacitat per fer unes tirallongues llarguíssimes de versos totalment incomprensibles, arrebatats per una inspiració que se l'enduï a una altra galàxia Joli, una cosa ui, espectacular. Ui, ui, ui. I el panegíric va acabar amb una sentència que em va fer pensar una bona estona. L'apologia escluguem la frase següent. Amb l'ambular fecúnt ho podries tot. Amb l'ambular fecúnt? ho podries tot. O sigui, analitzem-ho, perquè la frase era ja molt poètica Interès, de per si. En volar és... Però en realitat és embolar-se, és un ver reflexiu, però eh, entendrem que és una llicència poètica, per tant és anar-se embolant, separar-se una aeronau de la superfície de la terrestre. També s'utilitza figurativament com a somiar i tal, o sigui, és una pareja entre enlairar-se i somiar. Sí, Va ben embolat. Facunt vol dir que dóna Oi? fruit, eh? especialment... Oi, tal. Sí. <ríeix> sí. No, ara sí. és un cop de sentit. Era sota la taula. Que t'ordinador s'espatlla i... El secretari general li feia por. Deies, deies. Facún vol dir que dóna fruit, especialment no és cas abundant, prolífic, fèrtil, i eh, podries tot... El poder és ser capaç físicament, mentalment o moralment de fer una cosa, tenir l'habilitat i els mitjans de fer una cosa. Per tant, estava dient. Amb la capacitat prolífica per somiar, series capaç de fer qualsevol cosa. O sigui, amb l'embolar Facún ho podries tot, que ja li podria haver dit amb tanta inventiva i es fa universos a mida, o se l'emporta a la quimera i és pujant sobremanera, o també té un rampell tan fantasiós que esdevé tot poderós, o fins i tot és tan fructíferdament que pot semblar omnipotent. De veritat. Això... En mi l'està flipant. flipant. <ríe> el problema és que jo crec que ho deia en negatiu. Sí. Ho deia en negatiu, en negatiu? En negatiu? En negatiu. O sigui, amb l'embolà fa 1 podries tot. Embolar vol dir deembolar, per ser ja, no? Un manador sí. embolant, no? I, per tant, és anar d'un costat a l'altre per exercici corporal, per prendre l'aire, per passejar, perquè sí, no? Fecunt en va, vol dir fecundiós, o sigui, que té fecúndia, que és la locució fàcil i abundant, o sigui, algú que parla molt bé, que és eloquent. I podries, ho podries tot, podries, també és del verb podri, que vol dir causar la putrefacció d'alguna cosa, corrompre, per tant, li hauria estat dient amb la verbositat d'aquesta passejant ho corrompies tot. O sigui, que per això ja li podria haver dit saps venda tan bé la moto que series ben capaç de fer-me oblidar que floto en la merda del loquàs. O també ets tan persuasiu que és quasi ofensa. Ningú veu corrupte en aparença. O també amb la soltesa de bocamoll dissimules que ja has podrit el toll. O també ocultes tan bé l'exabrupte enmig d'un riu eloquent que al final no es fa evident que un gran corrupte. Això passa sovint, si us he fixat. La majoritat dels polítics d'avui dia estan tots corromputs, però t'ho diuen de tal manera que... els Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, o sigui, carregament hem anat d'un extrem a l'altre, per això. Sí, sí, però fixa't, eh, com n'és de difícil saber si t'estan lluant o no. S'ha d'anar molt en compte. Tens poema? Sí, avui tinc una petita reflexió que m'ha sortit aquest matí, no sé per què. A veure, i diu així. Si vols ser un bon demòcrata, hauràs d'admetre els plans traçats pel parell d'octe dels teus conciutadans. Si vols ser igualitari, et caldrà humilitat i controlar els desvaris d'autosublimitat. Si vols ser part del poble, t'hi hauràs d'emmirallar, més no en posat de moble, amb ganes de ballar. Si vols ser un elitista, sigues paternalista. Això que et va dir quan t'has llevat, allò entre el suc de taronja i el cafetonet, sí. eh? Sí. Perdó, perdó. Indocte? Indocte que no és docte, o sigui que, no, que, que li falta una mica de criteri. Molt bé, m'agrada prendre paraules de, de la veu d'en Pedrals. Que vagi molt bé. Igualment. Fins la setmana que ve. Que vagi a molt bé també Eloi Vila i Laura Borràs. Gràcies per haver vingut a la tribu.